Одна дівчинка, відмінниця, активістка, член Комсомольського бюро, так як закричить «Хай забирається в Канаду, бандера недорізаний!» Ви бачите, дитина, а й та понімає. «Ой, Микитівно, хіба там один драч? Там ще гірше є од нього. Як я дивлюся оцю сесію, то в мене аж перевертається все, вірите? О той Яворівський, та щоб я його тільки спірвала, щоб тільки я його вхопила в свої руки...» Я обережно повернув голову. Ну, звісно ж, це були вчителі. Вони з Сталіна Микетівна, котра була колись за очим у нашій школі. І коли я з дуру надів на тичку голову Леніна з розбитого бюста і бігав довкола клубу, то це вона почала наполягати на тому, щоб скликати педагогічну раду, яка й постановила за цей блюзнівський вчинок виключити мене з восьмого класу. Та що ж вони, скоти, оце роблять, га? Що ж вони не перестають прихвостні Бандерівські? Сталіно Микитівно, та цього ж яворівсько треба бити, зловити і бить ногами, бить, поки кричати не перестане. А не паскудь радянську власть, а не зводь наклепів на комуністичну партію. Ви ж погляньте, що вони хочуть, собаки. А що хочуть, щоб знову цар повернувся, не знаєте хіба, щоб цар був над нами, а ми в них, щоб кріпаки були». Чули, як вони один на другого кажуть «Пане», мовляв, «Пане». Мені стало сумно. Відколи я повернувся з Афганістану, провівши там більше семи літ, з яких п'ять років у полоні, з того часу я втратив усяку повагу до політики. Певне, через те, що прийшов звідти зовсім іншим чоловіком, не таким, яким знали мене до того. Чоловіком, який зазнав поразки, якщо ці слова можуть щось пояснити». Ну, так чи інак, а повинні ж люди мати якийсь глузд. Що й казати, моя затятість, через яку мене колись навіть вигнали в три шия з університету, і досі не дає мені спокійно дивитися на людську глупоту. А ці сільські вчительки, котрі все життя продавалися партійній наволочі, пропагуючи на уроках її бездушну ідеологію, а на схилі життя так нічого й не змогли зрозуміти, нагадували мені дурненьку одарю – котра робила в нашому колгоспі. «Не треба мене збивати!» – кричала ця дурепа, коли їй робили якесь зауваження. «Не збивайте мене! Я йду по Ленінському путі!» Ну, а люди побачили ото таке неподобство, то позвонили бігом у міліцію. А міліція приїхала та й загребла його разом з тим прапором голубчика. А начальник міліції, як взяв кия, так почав його бити. чому бачив, тому і прав!» То ти, каже, фашизм, тут мені пропагуєш. Ти, каже, державу, яка тебе вигодувала, китайцям хочеш віддати. Еге, та, кажуть, бив-бив, аж стіни кров'ю позабризкував. Настрій у мене геть зіпсувався. І звідки в людей оця дурість, оця лють до да всякого, хто не такий, як вони. По всьому видно було, що ситуація в цих краях набагато гірша, ніж я прогнозував її ще пару-один тому. Тими витівками у кав'ярні міг займатися будь-хто з цих духом і смислом убогих людей. І сподіватися лишалося тільки на те, що мій стажер виявить досить сприту і кмітливості, щоб спірвати зловмисника на гарячому. Автобус заревів і знову побрався під гору. Внизу стало видно здоровий ставок, перегачений греблею. На кручах, урвиськах а той по берегах, коло самісінької води, черніли хати, я закинув сумку на плече і, чіпляючись за поручень, почав пропихатися до дверей. Чоловічок зняв окуляри і почав збентежено протирати їх якоюсь шматиною. «Правду сказати, я не розумію, чому ви до мене приїхали», – нарешті звався він. «Я не можу дати вам хоч скільки-небудь вартісної інформації, хоча б тому, що в мене її просто нема». «Мені здається, ви потрапили не в свій город», – буркнув я, згадавши улюблену фразу шефа. Він вставляв її, де треба і не треба, демонструючи свої успіхи у вивченні української. Чоловічок з глянув на мене. «Ну», – сказав він урешті, – «може, навіть і так. Щось у цьому дусі я й хотів сказати. А втім, чекайте, ну, добродію, Він спробував розніватися. «Ви ж навіть не відрекомендувалися». Ані хто, ані звідки. Я дістав своє посвідчення, інженера-консультанта, недбало кинув на стіл. «Лучицький», – озвався я, помовчавши, – був і моїм другом. Навіть більше. Колись він урятував мені життя».